Le petit déjeuner parisienne, la musique l'ange, très chic, sélectionnée par Christiane Rovier. Mon dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracat, mon dieu, que c'est vache, mon amoureux, est reparti là-bas. Hyvää sunnuntaita. Minun ei ole sanoa huomenta, mutta ei On nyt ehkä jollain, voi olla aamukin. Kyllä. Tuottaa perinteiden mukaisesti uutiskatsaus. Joo, vielä ja se ]kö? vielä, että täällä on studiossa siis Natsku, Anina ja Mia. Jos ei äänistä tunnistettu. Niin. Onko meitä tänä uutisviikkona koskettanut muu kuin Trumpin teot? <lacht> ei, <lacht> ei <mynä. lacht> Itse asiassa no Trumpkaan ei ole nyt päässyt ihan niin ihan alle. Ei, ei ole tullut tähän mennessä vielä mitään sellaista. <lacht> Siellä se yksi irtisanoutuminen nyt ja, niin. ja toinen Trumpin nimitys ei päässyt se nimitysvaiheeseen, kun se jo torpattiin siellä, Että kyllä, kyllä siellä tapahtuu edelleen. Niin, siellä, ja... Nämä ovat olla vähän sellaisia pienempiä tässä mittakaavassa. No. Yksi asia, mikä mulle jäi mieleen, niin oli Grammy Awards. Katsoitteko? En katsonut. Mä katselin vähän jälkikäteen netistä ja kun viimeksi puhuttiin, onko ne nyt Emmat vai Venlat, mistä nyt? Viimeksi me puhuttiin emmoista, mutta kyllä haluaa Joo. puhua Venloista. Joo. Mä. Eikö, mä haluan puhua emmoista, koska ne on musiikkialan partoja, niin kuin on Grammeetkin. Joo. Niin, niin tot, totta kai, ei nyt voi suoraan verrata, mutta onhan se ihan erilaatusta viihdettä. Ja ehkä nimenomaan, siis mä en sano, että se musiikki, mitä esitettäisiin, olisi ollut yhtään huonompaa, mutta se tapa, millä se tehdään ja se show, niin, niin mm. tota... No pitää tietysti muistaa, että niinku budjetti on jäädävästi. Budjetti on niin kyllä, kyllä. Mutta ja tekijät myös. Mutta oli viihteellistä. Mutta se kaunista, joo. Oli. Ja siellä ehkä niinku eniten jäi mieleen, siis siellä meidän ähm, Adele, kahmi, kuinka monta grammia hän saa, hän sai tosi monta grammiä. ja Sitten kun hän, hän sai niinku vuoden levy, niin hän ei oikeastaan olisi halunnut sitä ottaa vastaan, koska vastaehdokkaan oli meidän Queen Bee, eli Beyoncé, Joo. hänen Lemonade-levyllä. Mä joskus tässä ohjelmassa hehkuttanutkin sitä niin levyä, koska se oli mun mielestä ihan niin se on järkyttävä hyväinen. hyvä levy. <laughs> niin, mutta ja niin sanoa, erilainen on... kuin kaikki muut biomsin niin. aikaisemmin. Joo, mutta täytyy sanoa, että niin on kyllä tämä on. On on. on, on, on. On, on. Mutta se oli ehkä semmoinen sykähdyttävä hetki. Ja mä itse asiassa voin myöntää, että mä katsoin niitä Grammyja, että mä olin kuntosalilla ja juoksen juoksumatolla ja katsellen niitä. Ja... Meihän liikutui siinä juostessa ja kuunnellessa sitä Adelen kaunista kiitospuhetta, jolla hän halusi Joo. ojentaa osan kunniasta. Mutta tiedätkö, se Maki Katoi itse asiassa, kiitos levisi niin monessa mm. somekanavassa, mutta se on ihan hirveän vaikea olla katsomatta tai katsoa itkemättä jotain. tällaista, niin no, missä mm. sun esimerkiksi Adelen on mulle tosi... Niin tärkeä artisti. Niin hän alkaa vetistellä, niin onhan se nyt vaikea olla. No niin, mutta kuvittele nyt mut siellä juoksumatolla sitten. Kieltävä, mutta huidettava ajatus. Ja tota, joo, se mulle ehkä jäi eniten mieleen. Joo. Ehkä myös Beyoncéin esitys, hänhän on aika heavily pregnant. Niin mm. Sekin oli ihan mm. kaunis. Joo, tota... Ei sä muuten odota kaksosia. Kaksosia. Jäikö Mialle jotain muuta mielen Grammeistä? Ei. Mä itse asiassa on nähnyt vaan sen tämän palkintopuheen. <tos> <tos> Tällä tasolla ollaan nyt. Grammista tuli mieleen, että tämän viikon maanantaina tämmöinen suuri pop-jats laulee, kun Al kuoli kuoli 76 vuoden ikäisenä. Mä vähän veikkaan, että teille nimi Al Row ei sano mitään. No ei valitettavasti. Al oli oikeastaan se suurin hänen suosionsa oli siellä 70-80-luvun vaihteessa, mutta silloin suurin aikoina niin hän on saanut aikoinaan, en tiedä kuinka monesta Grammyista hän on ollut ehdolla, mutta seitsemän grammiä hän on saanut. Ja hän, tota, mun mielestä hän niin esiintyi tuonne ihan loppuvuosille loppu saakka, että hän tuossa sairastui vuosi sitten. Hän on saanut tähden Hollywoodin Walk of Fameille vuonna 2001. Ja hän on konserttanut tosi monen Jatsun muusikon kanssa, että siellä on Miles Davis David David Sandbourne ja Jickory. Mä aikoinaan kuuntelin paljon Algeroa. Ne, jotka ehkä ei tunne Algeron musiikkia, niin tunnista ehkä kuitenkin sellaisen Algeron seveltämän kappaleen nimeltä Moon Lightning, joka on tullut tunnetuksi samanimisestä TV-sarjasta. Tämä TV-sarja on taas kuuluisa siitä, että se toi kuuluisuuteen näyttelijä nimeltä Bruce Willis. Muistatko okay. se tämmöistä TV-sarjaa, missä ei. hän oli tämmöinen tuo eh. Se oli ikään silloin 80-luvulla, kun <lacht> niin. ette ollut syntynyt. Niin. <lacht> Mutta se nyt Grammyista ja se taisi olla niinku tämän vuoden, kun viime vuosi oli, oli paljon menityksiä musiikkirintamalla, niin tämä Al Jarreau oli tämän vuoden ensimmäinen. Ja toivottavasti ei ole yhtä paljon kuin viime vuonna. Mm. Käydä tässä läpi sitten, että kuka on poistunut joukosta. Ennen kuin nämä muihin aiheisiin kuunnellaan, tähän väliin nyt sitten sopivasti Alger Routa ja kappaleen nimi on Boogie Down. Mm. Perjantaina on kiva päivä kaikille, jotka ollaan töissä täällä Virossa, koska saadaan vapaa-päivä, on Viron itsenäisyyspäivä. Viisi syystä! On Viron itsenäisyyspäivä. eli 24. helmikuuta Viro täyttää 99 vuotta. Ja, ja tota, tällä ei ihan ettei kukaan tässä niin Täällä, täällä niinku ei juhlita yhtä paljon sitä Neuvostoliiton hajoamista kuin sitä ensimmäistä itsenäisyyttä. Ja tämä 24. helmikuuta on nimenomaan se ensimmäinen itsenäistyminen, kun toi Venäjän, tuli Venäjän vallankumous ja kaikki, kaikki tota sen hallinnassa olevat Saanko kysyä nyt tähän kylsyn? väliin, koska minua niinku jotenkin ihmetyttää nämä suuret luvut, että kuinka täällä... Eestissä lasketaan se 99, Mis, Mistä ne laskee? Tämä on enemmän ollut vieraan valtojen hallinnassa kuin itsenäinen. Joo, eli se on siis siitä, kun on ekaa kertaa tullut tota Viron perustuslaki, Virolle ää, valtio, tai siis, mikä on siis hallinnollinen. Niin kun, että se on ollut niinku virolaisten omassa käsissä oma valtionsa. Ja, ja se milloin? Mitä? Ja milloin se, se oli 99 on? vuotta sitten, eli silloin kun Venäjän toi Joo, Eli ne laske, siis tavallaan unohdetaan kaikki nämä vuodet tässä, kun oltiin Saksan alaisuudessa ja sitten oltiin Neuvostoliiton alaisuudessa, niin ni, tason ei vai. se Ei se niinku unohdeta, kato kun toi on... No niinku... mutta eihän ne voi laskea, että ne ovat itsenäisiä. Itse asiassa mä en se, me, me käytiin itse asiassa tästä kerran suurta väittelyä, tai sitten siis Ainon väittely yksi ja mä kuuntelin, mm -hmm. mutta siis tää on jännä, koska mä itsekin on mieltänyt näin, että niinku vuoteen 1991 asti niin Neuvostoliitto. Tai siis, että siitä oliko mm. tavallaan se itse No, mutta se oli niinku, Mut, si niin kuin... Minun mielestä <gulun> tämä on eli... sarhaan johtava. Ei, ja... koska itse asiassa... No, sitten oli just tämän tän niinku jälkeen, siis, 90, eli siis mikä se on ollut 1918 on siis, vai se... 1918 on ollut niinku se, kun kun he ovat saaneet itsenäisyyden täällä. Kyllä, niin ensimmäisen kerran. Joo, Joo. mutta sitten se on, menetti se. Joo, mutta kato ennen sitä. Se on ihan samalla lailla kuin Suomessa. No pistää vihaksi, Ei ole saman lailla kuin Suomessa. Ei on, koska Suomessa myös siihen aikaan, just silloin. Nyt niin kuin melkein sata vuotta sitten Suomessa, niin, niin tota, oli kans samalla lailla, että Suomen valtiolla oli ensimmäistä kertaa niin itsehallinto niin kokonaan. No, Suomella oli ollut autonomia kyllä niin kuin viimeiset sata vuotta toisin kuin Virolla, mm. mutta se oli niin eka kerta, kun Suomesta tuli Suomi ja ei niin koskaan ole ollut ennen itsevainen. Mutta Suomessa ei ole koskaan menetetty no sitä ei, hallinnallista joo. valtaa. Sitten tota, tämä, elikkä sitten natsi käy. Eka oli natsit, ja sitten tuli Joo, Eli 60 vuotta. Niin. 60 vuotta tästä yhdeksästä, yhdeksästä kymmenestä, niin. yhdeksästä vuodesta, mutta monet, monet, monet ei niinku suostu sitä niinku sanomaan, että, että se olisi niinku tavallaan ollut, ollut tota epäitsenäinen, koska se on niinku ollut tavallaan sellainen viran vallankaappaus siitä alusta asti. No, mutta eihän eli, ne saanut eihän. päättää omista ei asioistaan, niin, ei, eihän ne ollut itsenäisiä. Joo, mutta moni myöskään, niin kuin vierasvaltio ei hyväksynyt sitä tota, niin kuin Neuvostoliiton valtaa näissä valtimaissa näissä, tota, summuissa. Eli siis edelleen täällä ajatellaan, että kohta sata vuotta itse taustalla. Kyllä. Joo, no, niin kyllä. siitä lähtien. Musta on nyt ihan vähän sama juttu kuin pitkään, pitkään Saksassa historiankirjoissa ei käsitelty Hitleria ollenkaan, että niin pyyhittiin tää pois, niin mun mielestä, tämä, mun mielestä asioista pitäisi en mä tiedä, miksi mua ärsyttää mutta mua vaan ärsyttää toinen. Täällähän juuri juuristetaan myös sitä toisen itsenäistymisen kannalta. Mutta se, mut se ei ole niinku yhtä suuri juttu. Okei, okay, tämä on se isompi. Joo, tämä on aina se, se isompi. Mutta ei sitä tarvi ajatella sillä tavalla. Niinku, tämä voisi aloittaa niinku miettiä sillä tavalla, että 99 9 vuotta sitten viro syntyi. Tuli sellainen maa kuin viro. Ja se on, no, niin kuin se on 90, 90, parempi termi. Viron niin syntymä. syntymä. Joo. Se on vähän niin kuin just se Viron syntymä les... päivä. <laughs> mutta silleen mä oon niin ajatellut. Ja näin mä uskon, että niin kuin, totta tottakaihan täällä niin mietitään sitä, että, että tota, oli 60 vuotta, että niin ei ollut omaa määräysvaltaa. Mutta, mutta niin kuin, että se Viro samalla kuin Suomikin, että Viro on ollut olemassa 99 Minä... vuotta. Täysin ulkopuolisen tietysti näen, että, että, että Viron todellinen niin kuin, karikatäärin siis kasvaminen on alkanut nimenomaan sen Neuvostoliitosta vapautumisen jälkeen. Koska sitä no, ennen sen Viro... aikana? No. Koska, niin kuin Neuvostoliiton aikana, koska silloin oli kaikista suurimmat tällaiset kansanliikkeet ja niin kuin kansan sellainen mielen mutta no, Sehän, sehän niin kultivoitui siihen itsenäistymiseen ja no. siitä mä koen, että on lähtenyt niin Viron kasvu Virona, koska sitä ennen se on ollut niin monta sataa vuotta niin monen eri maan hallinnassa, että se ei ole päässyt kehittämään no joo, sellaista joo, omaa identiteettiä. Ei. Mun mielestä nimenomaan se identiteetin, sen kansallisidentiteetti, se on ollut tärkeä tämä Neuvostoliitto tässä, koska ei olisi muuten, muuten, ei olisi tullut noin tärkeitä laulujuhluja, muuten niin Joo, toi ei, lippu ei, ei. Mutta se oli sen neuvoston aikana. No, se pikkuhiljaa. Ei pikkuhiljaa, se kaikista niin suurin tota, niin tämä kasvu, tämän niin kansallisidentiteetin kasvu oli, niin kuin, tämä on nyt taas mun teoria, niin silloin kansannousun aikaan 1800, luvun lopussa, ja sitten tota, tämä neuvostoajat, kun oli kaikki laulu laulurevoluutio, toi Baltti, mikä ihmisketju, kaikki. Niin, sehän oli siinä itsenäistymiset että siinähän oli se lähes 60 no, vuotta, se on, kun tämä oli ihan sanotaan niinku aikana mun mielestä. No, Elikkä... Mitä niin vuosikymmeni tässä eletään, kun se nousu on alkanut? Jos ajatellaan, että itsenäistyminen lopullista tapahtui vasta vuonna 1991, Joo. niin se varmasti aikaisemmin tapahtui, se jopa. Kyllä, kyllä. Se on ollut niinku se on perestroikan ollut sitä... jälkeen. Perestroikan alkoi hiljaa. Ei se ollut hiljasta missään nimessä. Perestroikan aikaa tuli tota, äh, sananvapaus ja silloin, tota, silloin no. kaikki no, Mutta ensimmäiset... on aika lähellä kuitenkin, kun puhutaan ku... kuudesta niinku, kymmenestä no, vuodesta. No, Okei, okay, totta. Joo. Niin. Eli se on niin kuin se. Näet, se on niinku. Perestroika oli joskus 8.5. Tai jotain semmoista jo. kyllä se siellä aika loppu puolella. Sanotaan Joo. nyt 55 vuotta, niin kyllä tämän niin. aika niin kuin... tiukka <laughs> Eikö, mä muistan, mä ajattelin kans ennen tolle, että mikä tämä 99 vuotta on, mutta niinku, sit mä alkanut kans niinku näkee sen sillä tavalla, et että kaikki virolaiset niinku, veri alkaa kiehua, jos sanoo, että viro on ollut vaan 25 vuotta itsenäinen. Elikkä, tota, mutta, niinku, et sillä just nimenomaan tarkoitan sitä, että 99 vuotta sitten on ollut olemassa niinku, sellainen valtiollinen taso kuin viro. Joo. Ja. Että se on niinku kuin siltu. Hyväksytään tämän. tämän <tos> ja sitä on syytä juhlistaa. <tos> <So, tos> <So, tos> sitä on syytä juhlistaa. <tos> ei, ei asiasta <tos> enempää, kun kohta me ollaan lähetyskielossa tässä Joo, että sitä on syytä juhlistaa. Ja miten sitä juhlistetaan siis nykyään? No, ei sinänsä, tämä on itse asiassa aika iso juttu, koska virossa on vain 12 tällaista, mikä tämä on riikipyhä. Eli tällaista niinku... Arki justiinsa, ja tota, aika monet noista, eli on siis toi uuden vuoden päivä, sitten on just tämä itsenäisyyspäivä, tai 24. päivä, sitten pääsee on kaksi, on se perjantai ja sitten se sunnuntai. Esimä, ja, ja, eli ja elikkä siis sunnuntaihan aina sunnuntai, niin eihän se, sehän olisi muutenkin niinku viikonloppupäivä. Sitten vappu, eli näitten kevätpyhä. Sitten niin kuin joku neljäs päivä kesäkuuta, en osaa sanoa mikä juttu se on, mutta se on myös joku juttu. Onko siinä helluntai tai joku sellainen? En varmaan ei varmaan joku se on. se on joku 40-päivän pääsiä. joku tällainen. Niin voi olla, koska pääsiäinenkin on ole tänä vaan joskus vasta äh, mikä huhtikuussa? Huhtikuussa. Niin puolessa puolessa Se Puolessa välissä helluntai. Ei se ole kuitenkaan kesäkuussa. Mutta monessa päivässä, sehän on kesäkuussa se toinen itsenäisyyspäivä. Ei vaan se ole elokuussa. Joo. Sitten ennen, ennen sitä just sitä toista itsenäistymistä, silloin elokuussa, niin on juhannuksen aikaan kaksi, kaksi tota, vapaapäivää ja sitten jouluna on kolme toi jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä. Nyt eli mä... paljon vähemmän no. kuin Suomessa esimerkiksi. Niin. Näissä, eli tänä vuonna 2017 on no, 12 tällaista arkipäivää ja niistä niin kuin vaan kuusi itse asiassa osuu arkipäivälle. Eli saa vain kuusi tällaista niin kuin Riikipyhäpäivää. Eli tämä on niin kuin aika iso juttu mm -hmm. meille, ketään on täällä töissä, niin vihdoin tulee tällainen pitkä viikonloppu ja yksi tällainen vapaa-päivä. Ja miten tätä sitten juhlitaan? No täällä on tota, aamulla auringon nousun aikaan, nostetaan toi sinimusta valkea lippu salkoon, pidetään puhetta, jota sitten ihmiset seuraa joku paikan päällä, tuolla vapauden aukiolla, tai sitten televisiostaan. Sitten tota on tuollainen sotilaallinen paraati narvamaan teillä, jota seuraa samalla lailla. Sitten on samalla lailla kuin meilläkin on linnajuhlat tai siis presidentin vastaanotto ei kyllä tosin ole siellä, heidän presidentin linnassaan se vähän vaihtelee, on ollut joskus Saku Suurhallissa ja, ja tuolla Nordea konserttimajassa ja tällaisissa paikoissa. Mutta ihan sama systeemi kuin meillä Suomessakin, että sinne kutsutaan kaikkia tärkeitä virolaisia. Katoin sitä pikkasen joo. aikaa telkkarista metsässä silloin mm. ihmettelin sitä, niin kun täällä, jos jossain olisi valita hienoista upeista juhlapaikoista, joo. niin sitten se oli siis joku niin, kuin niin tylsä kuin suurhallitus. Niin siinä puuttuu kaikki juhlat. No kun sepä se, joo. niin ihmettävi. upeita. Jotain kartanoita, kartanoita. kyllä. Joo, miss, Joo. Missä olisi niinku mm -hmm. hienoja. Se Täällä olisi oli oikein niin... paljonkin sellaisia oli jossain ja Se oli myös sen näköinen. Joo. <laughs> niin senkin saisi tosi kauniiksi. Niin, no, aivan. Sehän niin. voisi tehdä minkänäköiseksi vaan. No, mutta ei siinä mitään. Mutta ihan samanlainen systeemi kuin niilläkin. Että sitten ihmiset katsoo telkkarista ja arvostelee kaikkien pukuja. Öö, ja sitten tää niinku... Perheelle ja tällaisille tavalliselle kansalaisille ei mitään niin erityistä, että seurailee näitä, näitä tota valtionjärjestemiä tapahtumia, syö kiluvöileipaa, mikä on siis sellainen. Silli. Joo, tai se on niin se, mikä toi on mm, ruisleipä, sitten siinä päällä on keitetty kananmuna ja sitten just se silli, vai mikä kala nyt onkaan, ja, ja sitten jotain tilliä suunnilleen ja sitten tota perunasalaattia, että ne on niin ne. Mitä sitten Sivuistu, Tavallaan suomalainen ää, vappukohtaa <tum> <tum> itsenäisyyttä. <syyspäin. tum> sitten niin perheessä laitetaan kivat vaatteet päälle, syödään päivällistä ja katsotaan sitä vastaanottoa ja tälle näin. Ai niin, ja sitä mä haluaisin mainita, että nyt tosiaan kun Ihan e niin kuin Suomessakin alkoi tämän 99-vuotispäivän jälkeen, alkoi tämä 100 juhlavuosi. Niin tiedätkö, että täällä Virossa alkaa aivan samanlainen sitten, että Virossa 100 vuotta juhlavuosi. Mä voisin julkisesti tuolla niin kritisoida tätä. <tum> sä sä on se on yh... vapaa. <tum> voit alkaa julkisesti, joo. jos näin haluat tehdä. <tum> ja täällä alkaa sitten samanlainen sellainen, että, että tota Virossa 100 vuotta ajattelee samantapaisesti näitä kaikkia tapahtumia sun muita, niin saa sit nähdä, että... saa nähdä. <laughs> millainen se sitten on. Joko juhlat jollain Joo, menee ja, joo. <laughs> Mut nitten, nyt voidaan laittaa vähän tällaista raivomusaa tähän loppuun. <laughs> Eli mä ajattelin ottaa tällaista paikallista musiikkia, virolaista musiikkia, tällainen bändi kuin Elephants from Neptune ja ne välillä vähän karjuhtaamista. Siis mä oon niinku tuntemistani ihmisistä kaikkein vahin vitkuttelija. Mä lykkään asioita niinku ihan viimeiseen, deadline on paras innottaja, ihan mitä tahansa. Ihan sama kuinka tärkeä asia se on, niin mä teen sen viime mutta mä aina teen kaiken ja mä teen kaiken aina onko semmo. vitkuttelu sama kuin lusmuilu? No tästä haluaisin niin puhua, että onko se sama ja miten te näette tänne? Et ensinnäkin lykkäättekö itse asioita? No kyllä mä niin voin myöntää, Kyllä, syyllistyn tähän. Mut, mm. sit, <rotiin> mä oon jostain lukenut, että siis esimerkiksi jos sun pitää tehdä joku esi mm. vaikka esitellä mm. tai joku ja sä jätät sen deadline, niin hirveän usein se, että sulla on semmoinen tietty pieni paine siellä, <rotiin> ja. Pää, niin tekee sitä itse asiassa paremman, <rotiin> ja, joku, jo. kun sä teet sen liikaa ajan Siis kanssa. mä tein koulussa, mulla oli niin ihan sellainen perus, siis on että mä teen kaiken aina just ennen kuin minimiajalla ennen sitä. Ja mä sain kyllä aina hyviä arvosanoja. Et... Niin, ja siis mä, mä uskon tähän teoriaan. <laughs> Mulle no, ainakin toimi. Mä kokemuksesta, mm. niin, niin kuten sanottu, mä oon tehnyt aina kaiken ajassa mm. ajallaan ja kunnolla, vaikka se teki viime tipassa, mm. mutta kuitenkin mm. tehnyt. Mutta mä luin Hesarista torstaan tämmöisen artikkelin kuin ihan kohta aloitan. Ja tässä oli minusta ihan mielenkiintoisia pointteja, koska tota, mun oma kokemus on just tämä, että et Mä oon jotenkin vähän häpeilystä, että mä jätän asioita viime tippaan. Ja sit mä soimaan vähän myös itseäni, että no miksi nyt piti taas? Sit kun tulee se kauhean stressi, että voi ei, mulla on nämä kaikki asiat hoitamatta. Ja, ja totani, niin sit kun nyt tarvitaan tekemään, niin mulla tulee sellainen fiilis, että no miksi mä en voinut aloittaa tätäkin viikkoa aikaisemmin. Niin ihan hyvin olisi ollut aikaa. Ja sit mä oon aina vähän kadehtinut mun tuttuja ja ystäviä, jotka on sille te, niillä on sellainen ahkeran ihmisen maine, kun ne saa kaiken aloitettua ajoissa ja tehtyjä myöskin ajoissa. Että ei ne käytä siihen mitään niin viikkotalukulla kuitenkaan aikaa, vaan ne tekee oksia, silloin kun ne saa jonkun tehtävän annoa, ja sitten se on tehty eikä niitä tarvi miettiä. Mutta mä suosin silti kaikesta tästä niin kateudesta ja ihannoinnisesta huolimatta niitä viime hetken tapaa. Ja tässä ha artikkelissa haastateltiin työterveyspsykologi Anna-Mari Heikkilää, joka, joka kertoi, että itse asiassa tämä vitkuttelu on just nimenomaan toimintatapa. Ja se ei välttämättä ole niin huono juttu, että sitä kannattaisi muuttaa just taas Natskun mainitsema niin viime hetken paine, saattaa parantaa tulosta tyyppisen ratkaisun takia. Ja tota, esimerkiksi jahkailija voi käyttää sen niin kuin asian tekemisen just ne viimeiset tunnit ennen sitä deadlinea. Se, se voi olla, että jos käytät jonkun raportin tekemiseen vaikka sen kolme tuntia, niin se on ihan samaten, että sen kolme tuntia silloin, kun sä saat sen tehtävän, vai kolme tuntia ennen kuin se jättää. Ja lopputulos voi olla yhtä hyvä tai yhtä huono, että se, se ei ri, niin liity siihen. Ja sitten sen lisäksi tässä artikkelissa sanottiin, että itse asiassa nämä niin vitkuttelevat mm. ihmiset niin ne saattavat olla tosi aikaansaavia. Koska ajatelkaapa, että jos te just sen raportin tekemistä, niin sillähän pitää keksiä aina jotain niin haravointi tai siivous tai jotain tämmöinen. Ja silloin ne asiat tulee hoidettu. Ja silloin ei myöskään ehkä tule sit, niin haalittua itselleen välttämättä ainakaan liikaa tehtävä, mm. koska saattaa olla koko ajan takarajoissa, että mulla on itse asiassa se yksi juttu, mitä mun mm. pitää tehdä, niin mä en voi ottaa tähän nyt toisen Mun pitää sanoa, että mun on yksi sellainen viime hetken juttu, josta mä haluaisin päästä eroon. Ja se on semmoinen, että jos mun pitää lähteä johonkin paikkaan, siis ennalta vieraaseen paikkaan, niin että mä rupeen aina viime hetkellä selvittämään mm. sitä osoitetta, ja et et jotta mä, voisin, mä nyt pääsee niin, minne mä pääsin, että miksi mä voisin tehdä sitä päivää aikaisemmin, jotta mä tiedän tarkkaan, että monelta mun pitää lähteä mm. tai missä se on. Ja mä aina sorun siihen. Niin. Ja siinä ei ole aina hyvä lopputulos. No siinä saattaa olla kyllä usein ainakin myöhässä. Siis niin. Mähän myöhästelen niin. myös just tämän takia, että joo. mä vetkuttelen niin kuin aamullakin niin pitkään kuin mä voin, niin mä oon sängyssä ja torkutan ja en halua niin lähteä. Joo. Tietysti tähän saattaa liittyä se, että mä menen aina seitsemäksi töihin, niin se on vähän niin mm. rankkaa mm. tällaisen iltavirkulle. Mutta joo, sitten tässä artikkelissa sanottiin myös, että tämä vetkuttelu voi olla tosi addiktoiva tai mielihyvää tuottavaa tunne, koska sitten kun tähän taparasti selviyt, jos teet jotain, niin se on että mm. voi olla. Mutta kyllä, <hu briefly> myöskin no voi aiheuttaa oikeasti ihan suuriakin )okay. <sen sig LS2> ongelmia. Esimerkiksi just tämä, että vaikka se vitkastelusota toimii niin tällaisessa arkielämän, mäkin mm. aina selviin kuitenkin sunille seitsemäksi työpaikalle. Mutta sitten just kun se toimintaympäristö muuttuu, mm. eli jos vaikka vaaditaankin jotain muuta tai ne muiden mm. ihmisten toimintamalli on täysin eri, ajatellaan vaikka jotain niin ryhmätehtävää, niin se saattaa olla niiden muiden ihmisten näkökulmasta todella raskasta, mm. että se yksi ihminen tekee kaiken viime tipassa. Mm. Mutta täytyy sanoa, että ainakin itse niin muiden ihmisten kanssa työskennellä, niin pyrin siihen, että teen ne asiat ajoissa. Että se ryhmän aikataulu ei veny mm. niinku mieltymysten takia. Mutta että se olisi ehkä ihan kohtariasta. Ja tota, sit, se oli just niinku esimerkkinä se, että jos on vaikka graduvaiheen opiskelija, niin hän on saattanut pärätä sillä viime hetken taktiikalla koko opiskeluajan, mutta kun sitä gradua ei voi vääntää viikossa tai kahdessa, vaan se, pit, se on sellainen pidempi prosessi, ainakin mm. useimmilla, joten sitten tota, sit saattaa käydä niin, että se jää tekemättä tai opinnot viivästyy sit sen takia. Mm. No, sit toinen ongelma on alisuoriutuminen, eli saattaa kohdata sellaista, että koska tämä oma toimintatapa niin se ei välttämättä riitä, vaikka mekin kaikki tunnettiin viime hetken paineen positiivinen vaikutus, niin se joissain tilanteissa ei välttämättä riitä, eli saattaa olla näin, että jos on joku laajempi kokonaisuus, niin se viime hetken suorittaminen ei riitä, eli ei ehdi valmistautua kunnolla, eikä saa siitä sellaisia oivalluksia tai syvempiä näkökulmia, mitä voisi saada, jos käyttäisi vähän enemmän aikaa tai tekisi sitä rauhassa. Ja sitten vielä viimeisenä kohtana ongelmissa oli tämä stressaantuminen, mikä on tosi yleistä. eli kun tulee se fiilis, että on liikaa tehtävää tai on tehtäviä, mitkä on jäänyt tekemättä ja ne pitäisi tehdä, niin sitten saattaa koko ajan jotenkin mielessä ajatella, että tämäkin pitäisi tehdä ja tämäkin mm. niin kuin, tämä on tämä, on, tämä on tulossa. Niin se saattaa sitten olla huonoksi tietysti niin ylipäätään jo terveydelle että stressaa siitä niin paljon. Ja sitten saattaa käydä niin, että esimerkiksi itse on valvunut valvonut töitä, sitten, kun en ole tehnyt, niin on pitänyt viime tipassa yöllä tai jotain. Sä tähän väliin, että nyt Joo. kun me selkeästi kaikki kolme tämän pöydän ääressä istuja ja lukeudumme tähän vitkuttelijoiden, mm -hmm. niin ootteko esimerkiksi koskaan matkustanut ihmisen kanssa, joka on vastapuolen ja aikatauluttaja? Siis niin monta kertaa. <tos> se, on, se on aika haastavaa, Kyllä. sulla on ihminen, joka... Et mä loma lomatilanteessa, niin aamulla pitää päättää, että syömme illallista 19.30, no, kun no, mainit, että on... syödään no, kun tai a... sitten lentokentälle lähdemme neljä tuntia aikaisemmin, koska siellä voi aina olla joku ruuhka tai onnettomuus. Parempi olla ajoissa. ajoissa <laughs> Mutta mä oon huomannut sitten, että loppujen lopuksi se, se, että jos se ihminen jolle ole, se aikatauluttaminen on tosi tärkeää, että Jos se joutuu, tulee vastaan, Joma. niin se on sille vielä mm -hmm. suurempi juttu. Mm -hmm. kuin niin, että niin, niin on. Mä on. Ja, ja sitten se on oikeasti parempi, se vetkasteri kyllä niin siinä vaiheessa, kun Näin mä oon Mutta mä oon aina vähän ihmettänyt näitä ihmisiä, joiden pitää tehdä se minuutti-aikataulu. Mutta mulla on monta ystävää, joilla on tällaisia vaan teille kaikille, <laughs> joilla on tosi ihan että pitää tietää, että mihin mennään, koska mennään, milloin lähdetään. Ja mä oon itse mm. vähän sellainen, että no mennään sitten johonkin, kun on sellainen fiilis. Hmm. Mut joo siis mä vielä löysin tällaisen tutkimusta jota tässä artikkelissa oli, että Opiskelijoista. Siis tätä pullaahan me myös teemme niin, että puhutaan nyt, miltä tuntuu. No näähän se on. Ja sitten on ainakin täytyy myöntää että näiden mun muistiinpanojen kanssa, jotka usein loppupenäisissä on ihan hyviä, vaikka itse sanokin, että to, tai ainakin pystyn tämän juttuun kertomaan näiden perusteella, niin se jää tähän niin kuin ennen lähetysaikaa. Niin mä sillä usein kirjoitan mm. Mutta sitten siinä on myös kaikkein eniten aikaa seurata kaikkea. Me ei, me ei kaikkea. Mehän tehdään viikkoa aikaa, kun <laughs> <ohjustetaan> <laughs> ja sukkitaan. <Joo. laughs> Mutta te saatatte kysellä sitten jo niin alkuviikolla. Niitä aiheita, niin mä oon vähän sitten sillä että no, mä tiedän vielä, että en tiedä vielä. Mutta <laughs> Mut joka tapauksessa 80% opiskelijoista vitko, vitkuttelee joskus, ja tämä liittyy siihen, että, että että niin kuin konteksti tavallaan altistaa vetkuttelulle, eli on se akateeminen vapaus, tässä oli muuten kyse yliopisto-opiskelijoista, mm. mutta olettaisi että koskettaa muitakin opiskelijoita, mm. eli se konteksti, eli ylipäätään on se vapaus tehdä asioita omassa tahdissa, ja sitten toisekseen se, että muutkin ihmiset siinä ympärillä mm. vetkuttelee, eli siitä tulee semmoinen. Niin Yhteisen, yhteisöllinen vetkuttelu. Mm. Ja äh, puolet näistä 80 prosentista on kertonut, että he kärsivät siitä vitkuttelusta ja sen aiheuttamasta stressistä, mutta ei oikein pääse sitten kuitenkaan eroon siitä. Äh, mutta ei tietenkään tarvitse, että 80 prosenttia opiskelijoista vitkuttelee ihan koko ajan, vaan ylipäätään tulee näitä tilanteita. No koko väestön tasolla noin viidesosa on niin kuin, kokenut tällaisen jahkailun ongelmana, ja tässä on nyt kyse esimerkiksi sitten laskujen maksamisesta. Tämä Heikilä kertoo, että 20 prosenttia just väestöstä niin kärsii tästä pitkuttelusta sen niin persoonan takia. Eli heillä on niin siinä luonteessa tämä tämmöinen asioiden lykkääminen. Ja hän nimittää näitä ihmisiä niin vähemmän tunnollisiksi, koska sillä perusteella, että tunnollinen ihminen ei voi jättää asioita viime tippaan, koska se aiheuttaisi liiallista stressiä. Ja mä en oikein tiedä, mitä mä suhtautuisin tähän, koska mä kuitenkin ajattelen, että mä olen aika tunnollinen. Että vaikka mulla onkin aina asioita mm -hmm. silleen kasaantumassa, niin mä oon aina kuitenkin hoitanut kaiken just nimenomaan ja tehnyt ne hyvin. Että vaikka se olisikin sillä viime tipassa, mä teen ne kuitenkin asiat omasta mm -hmm. mielestä hyvin. Eikä mulla ole koskaan sanottu, että olipas nyt vähän niin kuin juosteen kustu tämäkin mm -hmm. homma. Mm -hmm. Et niinku, mä oon vähän eri mieltä tästä tunnollisuusasiasta. No, mutta sen... olen niin kun niin mä niin mietin joo. sitä, mä oon ihan samaa mieltä kuin sinä, että mä koe, että se, että se semmoinen ihminen, joka niin. ikään kuin viimetinkaan jättää, että se, että se ei olisi tunnollinen. Niin. Kuitenkin niin kauan, kun se hoitaa sen. Niinpä, niinpä, niin. niin. joo. Että se ottaa sen vastuun siitä, että vaikka menisi yöpulta, niin, niin, minä niin, minä menisi, niin menevää, sen niin. Ja, niin. Sitten, niin. ja sitten tekee. No joo, ja kaikki siis kuitenkin joskus vitkastelee, koska siis tyylisiä tuntuvia tuntuviin asioihin, niin eihän niihin ole kiva tarttua. Mm -hmm. Mutta sitten sen sijaan jotkut mukavat asiat voi vetää puoleensa ja ne mm -hmm. saa tehty nopeasti. Tämä Heikkilä näkee, että kyse ei olisi siis saamattomuudesta tai laiskuudesta, vaan ihan vaan siitä, että on pakko priorisoida asioita, että kaikkea ei ehdi tekemään. Ja kyllä se siivoaminen ja haravoiminenkin on tärkeitä asioita. <hys> että ei niitäkään voi jättää välttämättä tekemättä. Ja tota, sitten tietysti tämä mm -hmm. nykytyöelämän hektisyys vaikuttaa, että, että toni, niin tämän henkilön mukaan nykyisessä niin tosi suurta tempoa vaativassa työelämässä, niin siinä pärjää itse asiassa kaikki tällaiset suurpiirteiset ja leväperäiset ihmiset, että ei niinkään välttämättä ne kaikkein tarkimmat ja perfektionistisimmat. Mm -hmm. Ja tän mä kyllä ihan allekirjoitan, että kyllä jossain pitää vetää se raja siihen, että mikä riittää töissä, mm -hmm. että ei rupea niin hinkkaamaan niin. liian pitkälle. Mm -hmm. Mutta sitten tässä artikkelissa vielä oli lyhyesti, että miten sitten tästä voi päästä eroon, niin mä nyt summaan näin, että ensinnäkin kannattaa laatia jonkinlainen toimintasuunnitelma, eli suunnittele pieniäkin juttuja, ja mun mielestä kannattaa aina aloittaa niistä helpoista, koska silloin kun on alkanut kertyä niin paljon tehtävää, että et tiedä mistä aloittaa, niin ota se helppoin juttu, ota vaikka ne diskittää tai ihan mitä vaan, mutta niinku, sillä pääsee alkuun. Ja sitten kun saa pari juttua tehty niin helposti tekee pari muutakin juttua. Ja silloin se lista sitten lyhenee. Sitten kannattaa ehdottomasti pyytää apua, eli yksin ei tietysti kannata sinnitellä varsinkaan töissä, jos tuntuu, että töitä kasantu liikaa. Eli ystävä tai sitten kumppani tai työkaveri niin se voi olla tosi suureksi avuksi ja tarjota uusia näkökulmia. Ja kolmantena keinona on järjestää sopiva työskentelyympäristö. Eli jos ei pysty keskittymään vaikka, niin menen sitten kirjastoon tai johonkin, missä alarauhassa tai käyttää kuulokkeita tai korvatulppia tai mitä hyvänsä. ei koko ajan, koska sen myös stressantuneessa tilassa saattaa tulla sellainen ahdistus, että voi, tästä ei tule mitään, enkä mä saa tehty mitään. Mm. No, neljäs kohta on, että pitää jaksoa sitä tekemistä. On tutkittu, että ihminen pystyy intensiivisesti keskittymään vain 20 minuuttia kerrallaan ja tämäkin on niin kuin kovaan harjoittelun tulosta. Tää on nyt ihan tavallista työntekoa, ei niinkään semmoista. Jos pääsee flow niin mun mielestä se voi kestää pidempään, niin, mutta 20 minuuttia on itse asiassa aika pitkä aika, jos keskittyy aika kovasti johonkin. Ja tässä kannattaa käyttää aikana jotain ajastinta tai vaikka munakelloa kelloa. Niin, musta oli sympaattinen ajatus, mutta itse asiassa mulla on yksi kaveri, joka on just näitä tunnollisia. Tai niin kuin, Tosi ajoissa tekevä ihmisiä. Onko munakellottaja? Tämä on munakellottaja. Ja hän tekee siis näin, että 25 minuuttia hän tekee töitä, sit 5 minuuttia hän surffata netissä. Ja siinä mä on aina niin Okei, niin joo. Okay. Joo. joo, mä laitan kännykään ajastimeen ja se, se kyllä auttoi. Okay. Ja sitten kun, niin kun lähti tekemään sitä, kun oli just vitkutellut, ja sitten ajatteli, okei, okay, mä teen tätä vaan 25 minuuttia. Sitten. Se ei niin kuin kuulosta yhtä pahalta. Me istun floatilla. tänään kolme tuntia kirjastossa ja sitten niin kun saan tämän tehtyä, niin onneksi vielä just tuo floatilla on päässyt paljon parempia. Mm. Mm. Siis sehän auttaa, että jos ajattelet, että et, okei, okay, nyt 25 minuuttia mm. mä puhuun, mm. niin sitten saattaa helposti ehkä luisua siihen floatilla. Mm. Niin, no, niitä, silleenkin niitä, tapahtuu, niin, että ei tarvi niitä viiden minuuttia suurfotua. Sepä, se, se, sepä se, sepä se. Ja sitten ihan tämmöinen käytännön vinkki, että kannattaa siis syödä, ja levätä, juoda ja nousta välillä ylös, että et, mm. tota, niin, niin pystyy keskittymään. Mut tämähän nyt on itse asiassa sitä, niin että on päästy siihen työnteon mukaan tai niin makuun, niin, niin tota, ei ole enää vetkuttelua niinkään. Sit Mutta sitten kun pääsee tekemään niitä töitä, niin kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomioon myös siihen omaan vireystasoon. Ja nyt tähän loppuun haluan soittaa yhden kappaleen, Onko joka... Flow-festivaaleja Ei, ei ole. Mut tää on mun ö, niinku pitkää, pitkään ollut lempari ja heillä tällainen viisi, joka siis kuvastaa mun monia inhokkihetkiä jonka nimi siis Waste tästä biisistä, että mä siis tykkään sitä, vaikka sä vastaa, vastaan näitä mun inokki hetkiä, mutta se on semmoinen jaksita kuin on, että, että ei vaan niinku, että mä nyt mä niinku hukkaan tämän hetken nyt täällä. Okay. Okay. Mulla on toisenlaista flowta, tää, no, no, tää on tullaan. flow, joka vaatii vähän viiniä. Piedätte, mm -hmm. se on semmonenkin flow. Viini flow. Noin, mä oon kokeillut ja. sitä, se <laughs> toimi. <laughs> se toimi. Eli hei, mä puhuin tuossa jokin joku viikko sitten tulevista viinimessuista, ja nyt ne viinimessut oli, ja mä kävin paikan päällä. Ne järjestettiin siis kulttuurikattilassa ja, ja, ja tota, joo, ei ne mitkään isot messut ollut, mm. mutta ei ne nyt ihan pienetkään ja mä kävin perjantai-aamupäivällä, jolloin varmasti ei ollut se torstai, oli niin ammattilaisten sisänostajien päivä ja, ja perjantai oli sit koko yleisölle, että toki mun se ajankohta, milloin mä käyn perjantai-aamuna, niin varmasti siellä nyt Ymmärrettävästikin oli aika hiljaista. Mm. Mutta siis näytteli asiat, että oli se noin 50. kymmentä ja, ja tota, kiva oli, siellä oli mie, pie, vähän tämmöistä suomalaista näkyvyyttäkin, vaikka viini ja suomi nyt ei on ensimmäiset. Mm. Enemmänkin kosken korva ja suomi. <laughs> Mutta joo, eli siellä on ensinnäkin tämmöinen yritys kuin Viino Nostrum, jolloin on, on tota myymälä vanhassa kaupungissa Tallinnassa. Ja se on erikoistunut artesaaniviineihin. Tiedättekö te, mikä on artesaaniviini? Artesaaniviini on niin sanottu luomuviini, ja sen valmistuksessa ei ole käytetty yhtään tämmöisiä, paranteet oikea sana. Mm -hmm. Eli kun se siinä vaiheessa jo ennen valmistusta joku, se viljellään, niin sen viljelyssä ei ole käytetty mitään myrkkyjä tai, mm -hmm. tai mitään muuta ja samoin siinä valmistusmetodeissa ei ole käytetty. Ja jotta me pystytään niin pitämään se viini tämmöisessä niin artisaanisella ikään kuin käsityönä ja luomuna, niin silloin tarkoittaa myös se, että ne määrät mitä tehdään on, puhutaan tuhansista pulloista, mm -hmm. että viiden tuhannen ja 10 tuhannen välillä on jo, 10 tuhatta on jo aika paljon, mm -hmm. että ne on tosi pieniä. Mm -hmm. ja Totta kai, että me puhutaan tämmöisistä isoista kaupallisista merkeistä, niin ne määrät voi olla niin kuin 100 000. Mm -hmm. Ja jotta se valmistat 100 000, niin sun on jo pakko käyttää niin kuin ikään kuin paranteita, jotta sä pystyt, niitä tehdään isoissa sammioissa ja jotta sä pystyt takaa, että se laatu on tasainen. Mm -hmm. Et silloin me puhutaan Artesan viineistä, jossa on enemmän käsityötä, niin siellä on myös tämmöisiä niin, niin sanottuja negatiivisia sattumia, mutta tois, toisaalta sitten tämmöinen artisaaniviini, niin, niin ainakin väittävät, että ei tule sam samanlaista darraa. No enpä tiedä, mutta mä olen sitä, että kun usein luomutuotteiden viljely, niin sehän vaatii enemmän niin pinta-alaa. Mm. Eli jos tekee sen 100 jotain viiniä, niin silloinhan siihen tarvittaisi ihan hirveät määrät sitä tilaa. Kyllä. Ja, joo. Juuri kaikki. Tämä Viinanostrum on, on mun mielestä sillä lailla myös niin kuin miele mielenkiintoinen yritys ja, ja tuota kunnianhimoinen. Että ne siis myy tällä hetkellä viiniä netissä, Suomeen, Eestiin ja nyt niillä on, ne on avannut liikkeen myös Ranskassa ja mun mielestä on aika rohkeaa, että suomalainen lähtee myymään viiniä Pariisiin, Ranskaan. Mm -hmm. ranskalaiset on ensin, ja vielä italialaisia viinejä, koska mm -hmm. ranskalaiset on yleensäkin todella snobistisia siitä A omasta viinistään ja B omasta tietämyksestään. Mutta nämä Viinonostrumin kaverit sanoivat, että siellä oli heille ihan niinku tilaus ja paikka, koska Ranskasta ei vielä silloin saanut, kun he meni sinne, niin ei saanut italialaisia viinejä, Mutta nyt mm -hmm. saa! Mm -hmm. Suomi-poika meni sinne ja toivotaan heille hyvää. Toinen suomalainen tuttavuus, mihin törmäsin samoilla messuilla, oli Olo Group. Oletteko kuullut sellaisesta ravintolasta Helsingissä, kun Olo? Kyllä se on saanut Michelin tähden. Ja sen takana on Olo Group. Niillä on ainakin kolme ravintolaa, mitä nyt tulee mieleen. Olo, Emo ja sitten Mäntässä on Serlaakkiuksen kartanossa on yksi. Ja siellä härii sitten ravintolamestarina Peikka Terävä, joka on vastuussa näistä pähdistä niin sanotusti. Mutta siellä on tota, minkä takia Ologroup oli nyt, jos on ravintola, niin minkä takia ne oli viinimessuilla mukana, johtuu siitä, että ne on fuusioitunut ja ostanut tämmöisen eestiläisen yrityksen kuin Veinikodu, joka on eri, erikoistunut taas nimenomaan laatuviineihin, että on, on ravintolatoimen yrittäjää. Nyt ne tuo myös tätä viinitietosuutta. Mikä mua nyt sitten kiinnosti tässä näin, ei nyt ollut tämä viini ja, ja ruo, ruoka tuota, fuusio, mutta se, että he tuo tämmöisen, mä en löytänyt sitä itse asiassa vielä, että se ilmeisesti on vielä varsinaisesti toiminnassa, mutta heillä on tämmöinen, että heillä tulee olemaan tämmöinen application kuin Wine Scout. Ja se on semmoinen, että, että nyt, nyt Miia päättää, että tänään minä nyt valmistan, lähtee. Nyt, lähtee, nyt lähtee lammasta, mutta miten minä sen lampaan valmistan, niin Miia menee Winescoutiin ja, ja kirjoittaa sinne lammas ja tadaa, tuleeko sieltä sitten Pekka Terävän lammas, paisti ohje. Okay. Ja, mm, ja homma ei jää siihen, vaan sitten sieltä tulee viinisuositus, okay. eli mitä viiniä tämän lammasreseptin kanssa? He suosittelevat. Ja jos sä oot heidän kanssa samaa mieltä ja luotat heihin, niin he toimittaa sen lampaaseudut valmistaa itse, mutta se, ne toimittaa sen sulle kotiovelle sen viini. Tämä on mun mielestä ihan uusi palvelu. Mä en ole ainakaan aikaisemmin muilla. Toimistaa siis myös Suomessa? Kyllä. Okei. Okay. Mm. Mutta miten se käytännössä niinku... Suomen alkoholilainsäädäntö siis versus tämä. Toimiko se oikeasti? Kyllä, väliin. joo. Kyllä, siis tota, Valvira kuulemma kuulin messuilla huhuja, että yrittää taas laittaa kapuloita rattaisiin ja, ja valvoa suomalaisten alkoholikäyttäytymistä, mutta se, ne, nämä Valviran suunnitellut säännökset sitten taas taistelee niin paljon niin EU-lainsäädännön kanssa, että mm -hmm. ne oli sitä mieltä kaikki siellä, että tuskin tulee. Eli mm -hmm. netistä saa edelleen Tila. tilata mm -hmm. ja se toimitetaan sulle kotiin. Okay. Eli sen suhteen täällähän se nyt toimii. Mm -hmm. No täällä on aika vapaata joo. Joo. Yeah. Mutta, joo. tässä oli... Itse asiassa tämä vaihe on jossain vaiheessa avaamassa jopa liikettä Tallinnaan, sitten, jossa mm -hmm. myytäisiin jotain ruokaa ja sitten mm -hmm. näitä viinejä jäämme odottamaan. Jäämme jäämme hyvä odottamaan. idea, mun eka oli vähän silleen, että ai että taas tämmöinen, mutta jos tosiaan sit siinä saa sen niinku niin. kotiovelle, niin miksei? No, se ei? on palvelua ja niin. se tulee hyvät reseptit. Oliko siinä mitään, että kuinka kauan siinä menee toimitusajassa? No en mä usko, jos sanotaan, että varsinkin Tallinnan alueella, mm -hmm. jos siellä on liikekin, mm -hmm. niin kyllä mä nyt uskoisin, että sen samana päivänä saamme. Niin, niin, joo. Ja okay. tuota, nyt mennään seuraaviin aiheisiin, niin suotetaanpa tähän väliin musiikkia elokuvasta, jota en aiot käydä katsomassa. Mutta jos joku haluaa mennä katsomaan sen, niin menkää ihmeessä. Kysymys on siis 50 Shades. Darker. No. Olisiko näin, että se green nyt jätetään pois, darker? No, roin, <laughs> ja. ja sieltä Taylor Swiftin ja Zayan yhteiskappale I Don't Wanna Live Forever. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. That's why I don't put behind these four walls Hoping you'll come It's just a cruel existence Like it's no point hoping at all Baby, baby Katsotaan, mitä käy. Tämä aika vähän vanhempi uutinen. Nyt jo varmaan kaksi viikkoa sitten tuli tämmöinen niin kuin uutinen ilmi, että, että tällaisesta nuoresta miehestä, joka kertoi omasta niin sanotusta valaistumisestaan. Eli tällainen pyhäntäläinen nuori mies, 19-vuotias Antti Palola, on omien sanojensa mukaan ollut ennen uusnatsi. Eli tällainen... Kärsinyt muukalaisvihasta ja ollut niin kuin suvaitsematon ja rasisti ja mitä näitä nyt onkaan. Sitten ihan niin kuin vahingon kautta tämä Antti Palolla muutamia vuosia sitten alkoi kuuntelemaan Ylen radiosta Alin ja Husun radio-ohjelmaa. Ali ja Husu on siis maahanmuuttajataustaisia suomalaisia. Siis onko nyt Ali Al... Ja Hangiri? Niin, jolla siis oli tämä TV-ohjelma. Ah, kyllä, Joo, niillä oli sekin. ali. Alias Lönnruut, semmoinen ole pieni kokonainen mies. Elua. Joo. Onks hän pieni? No hän on tosi iso. <töntä> mm -hmm. Mä Liko, oli tää hirveän, oli sarkasti. Mä en Joo, <töntä> <töntä> <töntä> <töntä> <töntä> <töntä> mut siis se on tosiaan sama heppu. Ja silloin sen husun kanssa sitten tää radioohjelma. Ja tota, tää Antti Palola, pyhäntäläinen Antti Palola, oli niinku, se oli tota, surffailemassa siellä ylen sivuilla jossain vaiheessa ja tota, sit se meni niinku omien sanojensa mukaan vähän niinku, niinku know your enemy-tyyppisesti kuuntelemaan. Niinku, aika niinku mielenkiintoista. Kiinnostavaa kuuntelemaan, no mitäköhän noi tuolla nyt puhuu. Sitten se oli ihan pikkuhiljaa jäänytkin tähän niin koukkuun, tähän ohjelmaan, tykännyt hirveästi. Ja sen myötä alkoi sitten mielipiteetkin muuttumaan ja muukalaisviha niin laantumaan. Ja tota, ihan niin kuin ne, siihen asti, että yllätti itsensä, kun kaveri sanoi rasistisen kommentin ja hän alkoi sitten puolustaa. Ja... Saisi mä kysyä, mm. onko tämä Antti niin itse tästä asiasta avautunut vai miten tämä on, on julkisuuteen? Hän on, no mutta miten se tuli sitten julkisuuteen? Eli sitten kun hän oli niin kuin huomannut itsekin, että, niin no, että hän on nyt vähän niin kuin muuttanut mielipiteitä eikä ole mikään uusi ja näin poispäin, hän oli sit törmännyt tämän ali, alista tehty johonkin pilakuvaan. Ja sitten ihan hyvässä hengessä oli, mä en tiedä, minkälainen pilakuva se oli, mutta ihan niin hyvässä hengessä oli sitten lähettänyt sen sille alille eteenpäin. Ja sitten se saatekirje siinä oli niin kuin vähän paisunut ja oli kertonut tämän koko tarinansa, että miten hän oli muuttanut mielipiteitään niin kuin heidän ohjelman myötä ja niin kuin kiittänyt siinä. Sitten amtipalulla oli vähän yllättynyt yksi päivä, kun puhelime oli soittanut tämä ali ja kutsunut hänet sitten Yleen puhumaan hänen tarinastaan. Ja sitten se oli jossain a vai mikä, nyt ohjelma olikaan tuolla, tuolla Ylellä, ja tullut sinne, kertonut tämän tarinan ja saanut aika niin somesuosiota. Ja munkin mielestä aika hieno juttu, että toinen on niin kuin havainnut tällaista, vielä kun on niin kuin aika nuorikin, 19-vuotias, Kasvanut Venäjistä, en Pyhäntä on, jos ollaan nyt ihan täysin rehellisiä, mutta varmaan aika pieni paikka, kun en ole siitä edes en... lähellä. Varmaan. No, no, Vakaa. En tiedä. Joo. No, mutta kuitenkin, varmaan siis pieni paikka, kuin kukaan meistä ei sitä niin, tota, aika niinku hienoa, että hän on sitten tästä tullut julkisuuteen ja halunnut kertoa muillekin. Onko teille tapahtunut nyt, jos ei puhuta vaikka vihasta, mutta onko teille tapahtunut semmoista, että te olette täysin muuttanut mielipiteenne jostain isosta asiasta. Hmm. No varmasti joo, mut ihmisistä ainakin ehkä. Joskus. No ihmisistä hmm. joo. Et ensi vaikutelma on pettänyt minua, mutta ei varma, Mä oon vähän sellainen tyyppi, että mä en niin hirveän jyrkästi minkään niin. asiaan suhtaudu. Niin. Et sitten ei oo tullut mitään tollasta. Aivan, aivan. Tosi tiukkaa. Joo, mä voin nyt samaistua toohon. Mut Joo, ihmisistä joo. Onko sulla natsu? No, itse asiassa ei tuonut esimerkkiä mieleen. Pitäisi varmaan kuunnella useimmin radiotta, jos siellä puhutaan sieltä tärkeitä asioita. Mutta joo, joo ehkä ihmisistä. Tässähän on itse asiassa myös ikään kuin ihmisistä kysymys. Niin, Eli on hän, on. hän joo. Niin kuin tutustuu joo. puheohjelman niin, kautta, mutta aivan. tavallaan ihmisiin. Joo. Ja, ja niin. se oli tykästynyt siihen ohjelmaan ja sitä kautta sitten huomannut, että hei, että eihän nämä maahanmuuttajat olekaan mitään niin hirveitä. Että nehän on hauskaa ja hän tykkään mitään siitä, mitä ne tekevät. Mm. Tämän tyyppisesti. Jos, Joo, se on mun mielestä Husulla, he siis yläpuheella vetävät. Joo, mm. Toni, niin... eikö heillä ole vähän tällainen niin itse ironinen suhtautuminen itseensä ja itseensä nimenomaan maahanmuuttajina, että sitä varten on... Ainakin Ali ja Hangiri on paljon tehnyt siitä komiikkaa myös. Mm. Ainakin että... siinä TV-showssa, niin, se niin. perustuu oikeastaan Joo, hän ei koko tämä niin stand-up-komiikkaa, mutta mm. se perustuu silleen, että hän tulee usein niin kuin lavalle, tuli aluksi, että kuka tilasi pizzan. Ja vähän semmoista, tietysti, niin kuin just mm. itse ei ole niistä suhtautumista tähän mm. omaan asemaansa maahanmuuttajana sitten Suomessa. Ja. Niin mä luulen, että se on, saattaa olla aika helppokin lähestymistapa monelle, että kun sitä lähestytään niin huumorin kautta, Joo. niin se saattaa tehdä sen semmoisi inhimilliseksi. Et, et, mm. että, Mm. Mutta hyvä, että se on vedonut nyt sitten tähän niin. Hantiin. Ja, ja Toivotaan, tota, että muihinkin. Niin. Itse en kyllä niin pakasena tästä Ali ja Hangirista. Mä en hänen niin kuin, huumori <laughs> että Vaikka ne jotkut vitsit, voi olla ihan hauskaa. Kun mä en ole ikinä katsonut. Mä itse asiassa tietänyt näitä Alien kahusua ennen, ennen kuin luin tuosta Antti Pakko tehdä tällainen okay. confession, että en on ollut kuullut heistä ennen. Okay. Joo, no joo. No, mä nyt voin kanssa confession, että et musta se Alin ohjelma ei ollut kauhean hauska. Siis se TV-ohjelma? Niin. Joo. Joo. Joo. Mä en tiedä sitä. Mm. <laughs> Mut no ehkä. mutta hyvä, jos Antti Palolaan no. tepsiä toivotaan, että muihinkin ja että hän pystyy olla tällaisena esimerkkinä. Joo, ja ihanat ihmiset niin on on avoimia kuitenkin. että joo, joo. kaikki ei vällettämättästi niin, ole ei. vaikka näkisivät faktat. Aika, niin on to aika herkka aihe on. niin kuin lähtee tolla sanomaan että en en se on tosi juttu sanan mm, että mun muutti mielipide mm, ihan täysin jos tossa joku noin jyrkkä juttu niin niin niin, niin totta jepäseen aika muista. mutta tähän Sopii, sopii vihan musiikkia. Ei kun mulla on tällainen Let me love you. No se on kauan. Se missä. sopii musta tähän näin. Eli DJ Snakein ja Justin Bieberin biisi. I used to believe We were burning on the edge Something beautiful Something beautiful Selling a dream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 Pysyli näihin Miian kiellettyihin listoihin ja, ja tuota, että on Mia, koos... Mialla on kielletty soittaa Justin Beideriä ja Antti Tuisa. Se on tosi hyvä, ja... hyvä. Onneksi, tuis... on hyvä kun tämä mun lista näistä niinku kielletyistä asioista pitenee, niin silloin samalla myös ehkä pitenee se, että mä voin esitellä jotain, mistä mä oikeasti myös pidän. Mutta kuitenkin mun, mun pointti oikeastaan oli siinä niin, että... että tota, Sä sitten hannut esimerkin, että kuinka kaikkiin Justin Pederiin liittyvää, että, että voiko tämä olla totta. Niin tämmönen asia, mistä mä olin niitä nyt, nyt mua huijataan, oli, oli tota, sehän Sähän tästä Dome Karukosken elokuvasta Tomo mm -hmm. Finlandilla. siinä oli Joo. nyt... Tyskri, oliko se muuten maanantaina oli ennakko... Näytössä oli, oli sitten julkiksi tota, ja siellä oli muutama mun tuttu ja sitten he laittaa kuvan Facebookiin ja mä, et nyt tämä ei, ei ole totta, että Jean-Paul Gautier on Helsingissä ei ole totta, miksi mä en oo siellä? Mutta hän oli. Ja hän, hän, hän oikeasti asiassa. oli ja vieläkään ei kukaan ole ainakaan myöntänyt julkisesti, että kuinka hän tuli sinne, kuka hän et Onko hän, onko hän tota, millainen seksuaalinen suuntautuminen hänellä on? hänellä on ihan samanlainen kuin Tomo Filla. No niin, eli voi olla, että on ollut kuitenkin... Siis varmasti, joo, ja joo. ehkä siis näitä Tomo Filla seuraajia oli, ja nyt tässä on niin kuin, että onko hän sellainen vai... Joo. Siis kuuluuko hän tähän fanijoukkoon luultavasti? Näköjäänkoon suomea asti tullut. Joo, mm. mm. no, hän kehui kauheasti suomea joo. ja luontoa ja arkkitehtuuria. Itse asiassa no, muut jäi selvittämättä täällä, mutta kun sähän laitat mulle silloin viestiä, että... Hei. No mä olin niin Musta oli niin ihan kun se, se oli vähän niin kuin... Sehän ei mene, että se on mulla kotona kylässä, niin. kun se on Helsingissä mutta... Jean-Paul raitapaidoissa. Nyt hän oli ihan hän kuulat, että hän joo. Ne, niin kuin, että se oli totta, koska joo. muuten ja, selvittävät. Tota. ja hänkin kuukaan oli vanhentunut. Kyllä se on kumma juttu. Niin. Mutta hei, mulla oli itse asiassa yksi asia, joka, joka liittyy näihin menneen viikon uutisiin, mutta mä sitä vähän säästelin sen takia, että mulla oli sitä asiaa vähän enemmän kuin muutaman rivin verran. Eli viime viikolla, menneellä viikolla oli uutinen. Ahmoista. Ahmahan on siis petoeläin, joka on ollut rauhoitettuna vuodesta 1982 saakka Suomessa, eli 35 vuotta rauhoitettu. Nyt maa- ja metsätalousministeriö on antanut kaatoluvan kahdeksalle ahmalle, ei koko Suomessa, vaan nimenomaan poronhoitoalueella. Ja myöskin tätä kaatoa tullaan niin kuin seuraamaan tarkasti, eli muun muassa, että, että kaadettu ahma ei saa olla esimerkiksi naaras, jolla on edelleen poikue ja nimenomaan se, että, että missä se kaadetaan ja millä lailla. Tämä on tietysti herättänyt aika paljon vastustusta sitten tuolla wwf ja Animaliassa. Kuitenkin siis faktat on, on se, ja nämä oli yllättävän suuria lukuja. Jos ajatellaan, että arvioidaan, että Suomessaan tällä hetkellä luonnonvarasena elää noin reilu 200 AHMAa, josta 200 aamasta puolet elää porohoitoalueella, niin, niin esimerkiksi viime vuonna vakuutusyhtiöt saivat ilmoituksen 2700 poron kuolemasta, jotka oli ahnan aiheuttama. Mm -hmm. Se on aika paljon, jos ajatellaan, että on noin 100 ahmaa ja 2700 poroaan kuollut. 2000. 2700 No niin poro. on ollut kyllä Et Jos me ajatellaan, että vastaavasti sitten samana vuonna on porokolareita, siis autoporokolareita, mm -hmm tuplamäärä. Mm -hmm. Eli neljä, niin aika paljon hahmat saa mm -hmm. aikaiseksi. Mutta siis se, että vahvan tota, on itse asiassa raato että se varsinainen ravinto ei ole niin porot ja poronkin se saa kiinni. Yleensä silloin, jos me puhutaan joskus ehkä niin kuin kun on semmoinen pehmeä hanki, joka kantaa ahmaa. ahmaa aika hidas eläisellä, on lyhyet jalat, että se kantaa ahmaa, mutta se ei kanna poroa. Mm -hmm. silloin se saa poron kiinni, että mm -hmm. joku hirvi on sille jo aivan liian iso. No siis WWF ja Animalia vastuttaa tätä jyrkästi, ja ne pitäisi parempana vaihtoehtona esimerkiksi tämmöisten korvausrahojen lisäämistä budjettiin. No vähän nyt ihan lähtisi tolle linjalle. Mutta niillä oli toinenkin idea ja se oli se, että ahmoja pyydystettäisiin elävänä ja siirrettäisiin pois porohoitoalueelta. Ja tästä on ihan onnistuneita esimerkkejäkin. Mm. Eli tällä lailla itse asiassa silloin joskus 1800-luvun lopulla niin koko ahmakanta niin romahti Suomessa täysin ja niitä ruvettiin tällä lailla sitten tuomaan tänne ja istuttamaan ja saatu sillä lailla taas niin kuin, elävöitettyä Kanta. Mut silloin kun ne istutettiin, niin istutettiinko ne tavallaan kauemmas niistä Kyllä, eli nyt ne on liikkunut pohjoiseen? Nyt pohjoiseen. Ne on taas, taas palannut sinne pohjoiseen, mm -hmm. ja varmasti joo siis liikkunut, mutta että varmasti sama kuin susi, niin niitä tulee itärajaan kyllä aika paljon. Mm -hmm. Niin, eli sieltä tulee, mutta me ollaan tätä, koska ilmasto on niin paljon, että lumipeiteen mm -hmm. niin ylipäätään on ni mm -hmm. niin mietin sitten, että onko ahmo hakeutunut sen kylmän perässä sinne pohjoiseen, että onko se niin kuin väistämätön? Mm. No, sen artikkelin perusteella, mitä mä luin, niin ei nyt ainakaan sen ravinnon takia, koska se poro ei ole sen mm, varsinainen. Kyllä niin. se ennen kaikkea syö raatoja. Ongelma on ehkä se, että, että ahmolla on luonnossa vain yksi vihollinen, ja sehän on ihminen. Ihan samalla lailla kuin ihminen, sen onnistuu myös niin mm. hävittää sukupuuttoon. Siis Suomen lisäksi Ruotsissa ja, ja Norjassa on ahmoja, sitten on Venäjällä, Pohjois-Amerikassa, Kanadassakin on hieman ahmoja. Ruotsissa ahmakanta on noin tuupla Suomeen verrattuna, siellä on tota reilu 500, ja Venäjällä ahmoja arvioidaan olevan jopa 20 000, siellä on tosi voimakas ahmakanta, ja Venäjällä ahmoja saa metsästää. Oikeastaan, mikä niinku, nyt kun on annettu näitä lupia, eli on annettu kahdeksalle ahmalle, on annettu... Kaatolupa, niin sillä on arvioitu, että saataisiin noin, tai noin 200 porokuolemaa vähemmän mm. vuodessa okay. näillä kahdeksalla. Mikä tota, mun mielestä, tai mun henkilökohtainen mm. mielipide, tästä luvatusta metsästystä ikävämpää, mitä tapahtuu koko ajan ja Suomessa on salametsästys. Mm. Ja sitä tapahtuu nimenomaan porokasvattajien keskuudessa. Mm. Ja mitä ne tekevät, on se, että ne lumikelkoilla ajaa ahman yli. Mm. Että jos, jos tätä saataisiin sen, sen sijaan, että tehdään tämmöistä, jota ei valvota, niin jos tavallaan valvotusti mm. pidettäisiin ahmakanta kurissa niin, että, että ahmat pystyisivät elämään sovussa porojen kanssa, niin mä kannatan sitä enemmän kuin näin julmaa tapaa, että ajetaan kiinni moottorikelkalla. Ja... No aika vaikea juttuja, koska itse ajattelen jotenkin musta valkoisesti sitten taas niin, että ihmisen pitäisi jotenkin sopeutua siihen luonnon, niin kuin, että meidän pitäisi säädellä liikaa sitä. Tai kuulostaa jotenkin vähän, ensinnäkin totta kai johonkin laskelmiinhan perustuu, että joo, että 200 kuolemaa vähemmän, mutta jos niitä oli yli 2000 700 vai paljon niitä oli mm. porokuolemiin, niin sitten myönsin ja ajattelin, että no, mitä se 200 siinä sitten näet. Niin mm. Jos siltä taas kaadetaan kahdeksan ahmaa, mikä on sitten jo aika merkittävä osa siitä 200 ahman kannasta. Mutta tota, no mun mielestä se kahdeksan ei kuulosta mitenkään hirveä päätös. Ei, ei se ole. Se sanotaan näin, että sen sijaan, että jos ne nyt jos me saadaan sillä vähennettyä tätä salametsästystä, joka on mm -hmm. niin kuin täysin... No, mutta toi oli hyvä pointti, mm -hmm. että et on ehkä sellainen juttu, mikä vähän muuttaa mm -hmm. mun niin kuin, mm -hmm. näin, kun mä kuulen näitä perusteluita, että miksi näin. Ja, mm -hmm. ja tuonne, mitä mä kyllä niin kuin pidän ihan mm -hmm. hyvänä vaihtoehtona, on tää elävältä pyydystäminen ja siirtäminen niin. pois poro, niin, poroarueelta. Niin, niin, minusta kulostaa, joo. Mm -hmm. poro, Porokin... Tota, Porokasvattajillakin on vähän semmoinen tietynlainen niin kuin mun mielestä joskus liikaakin tämmöinen autonominen valta, eli siis tähän saa vakuutusyhtiöltä korvauksen, jos, jos se ahma hyökkää, mm. tavallaan se poroisäntähän ei siinä häviä. Oikeasti poro mm. niin. Samoin poroisäntä saa vakuutusyhtiöltä korvauksen siitä niin, että jos tulee autokollari, ja yleensä mm. siinä tapauksessa se kuski on se häviäjä, mm -hmm. eikä se poro Eli Se isättä... ei myös hänen vakuutuksistaan. Niin, mm -hmm. että tietysti ehkä jossain vaiheessa voisi miettiä, että on hienoa, että meillä on niin laiduntaa poroja vapaana, mutta ehkä pitäisi miettiä, että pitäisikö se jollain lailla rajoittaa sitä laiduntamista, mm -hmm. että sekin olisi omalla lailla valvotumpaa. Mm -hmm. Niin. Varsinkin täällä niin kun ei puhuta nyt saamelaisista, joille se on niinku tavallaan osa Elikin, kulttuuria, mm. näin, vaan, mm. vaan puhutaan niinku muista poron Joo. Tästä on voi olla montaa, montaa mieltä. Mä en itse tuota kahdeksaa kappaletta pelästynyt. En mm. mäkään no. oikein. Mm. Ja sit kun munkin mielestä puhuttiin tästä luonnonsäätelystä ja kaikesta tämmöisestä, niin kyllä se mun mielestä on kans niin, että nyt kaikki ihan mua. mutta siis, että kyllä ihmiset on kuitenkin luotu tappaa myös eläimiä. Mm. Tai siis niin, että jos me elättäisiin vielä semmosesta mikä toi on ja maailmassa, niin, niin kyllä me niinku silti keksittäisi keinoja, millä tappaa eläimiä. Ja en siis tarkoita, että... Ja kyllähän niinku... Varmasti tapetaan, siis, ei varmasti, vaan niin erittäin varmasti, siis ihan niin päivänselvästi tapetaan siis ihan liikaa eläimiä, erityisesti kun puhutaan lihan tuosta tehotuotannosta, mutta just tämä niin metsästys ja tämmöinen. Niin, no mä, Väl, mä, joo. niin mä mm. siis tämmöinen lihan teollisuustuotanto mm. ja minkälaisissa mm. olosuhteissa ne eläimet mm. elää, niin... Se on mun mielestä suorastaan sairasta kyllä, Kun sitten taas ajatellaan, että metsästämistä on mm. jalona muotona, koska kyllä. Sillä eläimellä Joo. on kuitenkin ollut hyvä elämä Joo. ja sillä on ollut mahdollisuus. Joo. Ja... Mulla oli yksi tuttava, joka, joka saisi kalastaa ja metsästää jossain missäkään. Jossain tuolla maaseudulla kasvanut. Niin hänellä oli sellainen periaate, että ei ole mitään, mitä ei ole voi voinut tappaa tai näin. Ja Tuuri hän ei näin. esimerkiksi mitään lehmiä tappaisi mm -hmm. kaikkea. No tässä, tässä ahmoissakin on siis... Sy syytä ihmisessä myös sillä niin, että, että tota, samoin kuin varsinkin susissa, että kun me viedään niiltä elintilaa, mm. sitten ne hakee sitä muuta. Mm. Mutta tota, joo, tämmönen pieni uutinen ja kiva, kiva nähdä sitten vuoden lopussa, että miten kävi näiden porokuolemien. Mm. Mm. Mutta miten, tota, mä kysyin, niin kun nyt kun on tällainen, miten tämä niinku käytännössä toimii, että niitä nyt siis kahdeksan eli jos se tapaat ahman tai siis metsästä, sen? Niin pitääkö sä ilmoitat sitten jonnekin? Tota, sun pitää etukäteen Joo. hakea se ahman kaatolupu. Okay. Se ei ole niin, että, että kuljetaan vaan tuolla, että hei ahma. <laughs> jo, jo, jo. Eli se, sä haet etukäteen niin. sen luvan, just. ja sit jos sä kaadat sen, niin sit sä niin, ilmoitat, että okay, nyt, nyt no, niin jo, kuka jo. tahansa ei saa. Se sun ei, pitää jo, perustella, jo. sun pitää ehkä, että, ja nimenomaan se, se pitää, se on siellä poronhoitoalueella vaan Joo. ja ainoastaan, Joo. eli sun pitää sanoa ehkäpä, että sä Ahman jälkeen Sitten sit sä joo. haet sitä lupaa. Justiin. se joo. menee näin. Joo. Ja tota, sitten tällainen kans tekninen kysymys, että syödäänkö esimahmaa, että syökö ihmiset? Ei, syö, okay. en ole En mäkään kuulu. Siis se käytetään? Sen käytetään. Seen käytetään, okei. Mitä sille lihalle sitten tapahtuu? Niin, eh, ehkä se voi jättää muille ahmoille raaduksi vaikkapa. Mm. Kyllä se varmaan jollekin kelpaa. se tuota... Kelpaa. Joo, mutta turki, Turkiksiä käytetään ja, ja. ja niin kuin sanoin, että Venäjä lahmaa on ihan, ja. se ei ole rauhoitettu siellä ja siellä tietääkseni ahma turkiksi. Koska se on pitää. kysellä, jos ei sitä niinku tavallaan että tapetaan se, mutta sitten ei käytetä sitä mihin. Tai siis, Mm. Mitä tarkoitan tällä, että no, et se... niinku tapetaan tappamisen vuoksi. Mm. No onhan tosta se funktio, että ne ei sitten tapa niitä poreja niin poispäin, mm. mutta niin ku, kuitenkin se. No sitä tapahtuu ennen kaikkea tuolla Afrikassa, missä tapetaan leijonia mm. ja, elefantteja. ja Eli elefantteja ihan tappamisen niiden. vuoksi. Että... <laughs> joo. Joo. Nyt tämä meni ihan surulliseksi. Joo. Otetaan tota... tähän väliin tuomu Prättälä ja Markuksen. Kaunis tää musta tuomo prättelää Markus on vähän niinku Suomen Saimonen kaavo punkelt. Minun kappale Ugot the Rooftop. Lights along to bring up bed Oh tree Only the righteous prevail Lifted by a bitter breeze Minä olen puhunut tästä, tästä kevätväsymyksestä varmaan, mutta on ollut jotenkin sellainen, minä että ei ehdi niin reagoida siihen, että nyt on taas tämä, pitää olla. Niin tämä aina mulle kohta. tosi hirveä tämä nämä vaihdokset. Että, anna sinulla nyt sen napiolan radassa. <laughs> no, niin, no, Mä olen oikeastaan halunnut puhua kevätväsymyksestä, vaan surfauksesta. Mm -hmm. Mä olen nimittäin huomannut jopa Estissä, että et, tuota, muutamana päivänä on ne... Hulluimmat. Onko se siellä jo? Ne on siellä. Siit mä voin sanoa sulle, että yksi hullu oli jo uuden vuoden aattona. Uhuh. Kun serves up, niin silloin pitää mennä. Mutta missä niitä vielä hullumpia surffaajia on vielä enemmän kuin Estissä, niin on Australiassa. Ja siellä on tämmöistä kaksi surffaavaa kaveria nimeltä Peter ja Andrew. Keksivät jotain muuta, mikä oikeastaan asia, joka ei liity surfaukseen, mutta varmasti asia, joka on surfarillakin usein mielessä. Eli Tuo meressä oleva roska. Josta ollaan on täälläkin aika paljon jauhettu. Kyllä. Eli keksinnön nimi on Sibin, meriroskis. Ja se, on, se on itse asiassa aika yksinkertainen laite. Se on aika lailla semmoisen paperiroskiksen kokoinen ja se imee sisäänsä pintavettä niin, että, että siellä roskiksen sisällä on semmoinen ikään kuin verkko. Ne roskat jää sinne ja sitten se vesi pumpataan takaisin mereen. Mm. Mutta siis se on aika pieni. Se on aika pieni, sellainen sanoisinko, että se on läpi mitaltaan, olisiko puoli metriä korkeintaan. Ja se, siis on, mäkin enkä ajattelin näin, että sitä nyt heitetään tuonne Itämereen. Mutta ei, tämä siis nimenomaan tämä SIBI on tarkoitettu satamiin. Satamissahan paljon pyörii mm, roskiksia. Okay. Ja, ja siinä on ikään kuin kiinteä jonkinnäköinen vesipumppu, joka on sit siellä niin kuin rannan puolella. Mm. joka aiheuttaa sinne, tavallaan siihen virtausta siihen roskiksen ympärillä, eli aiheuttaa sen virtauksen, joka niin kuin, pistää sen veden liikkeelle ja ohjaa ne roskat siihen roskiksen keskiölle ja sitten mm. imenee, eli se tarvitsee Mutta voiko tuonne mennä vahingossa tai kaloja tai muita jotain merenotuksia? otuksia? Se, no, se on siinä pinnassa. Niin. Okay. Okay. Niin. Eli se ottaa sen pintaveden, niin, eli ei sieltä syvältä. Joo, joo. Ja, ja tuota, nyt Helsingin edustalle lasketaan, eli johonkin tuohon satamiin, näitä huhtikuussa kaksi Jee! kappaletta ja Lystin maksaa värtsilä Ja jos tämä laite toimii, niin niitä tulee jatkossa lisää. Tämmöistä hauskaa näistä oli kuvakin näistä surffareista ja ne oli kyllä ihan just sen näköisiä, kun sä voit kuvitella, että australainen surffari <tos> näyttää. Ja silloin kun ne on keksinyt tänne ja haki tälle Keksinnöille joukkorahoitusta. Ja sitäkin sai ja sitä kertyi yhteensä 267 667 dollaria. Ja sai hiukan enemmän kuin, kuin tota, mitä ne suunnittelikin. Ja, tota, nyt silloin kun mä luin, tai se artikkeli, jonka luin, niin sen mukaan ja se oli vielä ennen kuin tätä itse tuotantoa oli, ei oltu aloitettu. Että nythän se, se raha on pistetty kiinni ja nyt se tuotanto on aloitettu, eli huhtikuussa tulee Helsinkiikin nämä kaksi roskista. Mutta silloin arvioitiin, ennen kuin tuotanto oli alkanut, että yksi tämmöinen roskis maksaa 3800 dollaria, eli olisiko nyt noin 3 euroa sitten. Ja hauskaa nyt tässä on se, että, että tota, nyt jos mä etelaisemmin tai hauskaa, surullista itsessä on se, että, että jos me on tehty tämmöinen vertailu, se on vertailtu suomalaista, ruotsalaista, latvialaisia ja virolaisia mm. rantoja. Me suomalaiset me halutaan ajatella, että meidän maa on, on puhdas ja mm. meillä on paljon järviä. Mutta näistä kaikista maista Suomen rannat olivat kaikkein sottasimpia, eli sieltä löytyy eniten roskaa ja siivottavaa. Mm. Että, no, ja suurin päättyyks... osahan on muovia. Niin, siis päätyykö tämä roska sinne että retkeilijöiden ja niin rannalla kävijöiden toimesta? Vai onko tämä jotain semmoista, mikä lentää jostain? No, mä veikkaisin esimerkiksi, että jos me puhutaan satamista, niin mm -hmm. se, ne on kyllä ne sataman käyttäjät ja veneilijät jotka heittää niitä niin. roskia sinne. Siis mä on aivan käsittämätön mm. konsepti, että kun sä hyödynnät sitä vettä ja rantaa mm. omia harrastuksia, niin miksi sä pidät siitä huomioon? Mm. Mm. Se on itsekästä. Se on ihan järkyttävää. Sen verran vielä näistä käytännön puolista, eli, eli siellä on siis tosissaan, on, on siellä jossain laiturilla tai, tai rannalla on niin vesipumppu, joka aiheuttaa sen virtauksen. Ja sitten se pitää niin noin kerran vuorokaudessa, se ikään kuin nostat sen korin sieltä sisältä pois. Että sä voi varmaan hinata sen rantaan, nostaa se korja, tyhjentää, ja sitten se taas työnnetään sinne satamaan. Mutta onko se sitten aika iso no, kun mä katsoin sitä netissä, niin, niin no, maksimissaan mä sanoisin, että puoli, viisikymmentä senttiä on sen halkasia. Okei, okay. jos kuulostaa vaan niin pieniä, että ei, mutta mä ajattelen ehkä sitä, että kun niitä roskii on siellä mm. niin aika paljon. Niin siis, siis, se se oska, mä... siis se roska, siis se säili on tavallaan siellä veden alla ja okay. se menee syvälle. Okei, okay, okei. Okay. No, no, no niin, se, niin, se, siis joo. se vaan se suu. Se suu alkoon noin puoli No niin, tää selittää <laughs> <laughs> <laughs> kun mä näin silmissäni vaan sen pienen roskakolin, mikä <laughs> olisi kentenä <hys> siellä. Mut no, no, musta on kentelen. hienoa, siis Peter ja Andrew on varmasti olleet surffaamassa ja kerta toisen jälkeen törmännyt tähän, että on aika kurja Ihan työntää vai... se mm. lautansa liikkeelle sinne roskan sisälle. Joo, mm. Musta on hieno myös, että värtsila että tuota, on lähtenyt Kyllä. tukemaan tämmöstä näin ja toivotaan tosissaan, että tämä toimii ja näitä Meinkaan. saadaan enemmänkin kuin tämä kaksi kappaletta. Mä en itse asiassa tiedä, että minne ne, uutisissa luki vaan, että Helsingin edustalle lasketaan kaksi kappaletta, mutta minne satamaan, niin Ehkäpä siitä sitten saadaan kuulla huhtikuussa. Nyt aasin siltana Mia ehti mulle jo nauraa, että kuinka mä nyt oon tästä näin innoissani. Mutta no, hei, totta kai Beach Boys ja kappaleen nimi on Good Vibrations. Yeah. The of a gentle breeze on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now Softly smile I know she must be kind Ooh. She's a Kuuluisat loppuhepinät on taas täällä. <tos> Nyt se oli tyhjä, että me ollaan puhuttu tänään niin monesta asiasta, Ei kenelläkään enää mitään sanotaan, mutta kiitos. kiitos. Silloin, Silloin on hyvä lopettaa. Silloin on Hauskaa, nyt sitten tätä itsenäisyyden viikkoa tätä Joo, on... hyvä, hyvä tota 99-vuotista <laughs> itsenäisyyttä <laughs> vihalle. <Vai kohe, laughs> Hyvää kuva... syntymäpäivää. Ei olisi pitänytkaan aloittaa tätä keskustelua. Ei oiskaan alkaudesta. Mutta hei, hei, oliko joo. joku loppupiisi? Joo, siis mä ajattelin tällee... Mm, Mä haluan kova SMG-fani ja smg tässä siis Scandinavian Music Groupia, ah. edellisi aikanaan Ultra Braa. Sadon masokisti. Miten sä saat kaikesta tommoista? <laughs> sä oot nyt vaan niissä 50 no. Shades. <laughs> niin. No mutta joka tapauksessa niin sitä edellistä tietysti Ultra, Ultra Braa, joka tänä kesänä nousee ainakin Ruizrockissa festarilavalle. Niin loitetaan tähän loppuun vähän mun mielestä klassikkomusiikkia laitetaan. Ultra Braalta ja... Tämän myötä niin. Ensi viikkoon. Ensi viikon! Moi! Moi!